Velkommen på Norge. Alt om geocaching. I dagens sending, Jannis, så ska du ut på en cachetur. Jeg stemmer det. Jeg har vært på en first to find jakt. Det har faktisk jeg også vært på. Og det må vi ta og prate litt om Ja, det må vi ta med videre. Og så må vi väl minne om mailadressen vår. GeopodNorge gmail.com har du noe du kunne tenke å tilføye eller som, som du kunne tenke ha på podcasten vår så er det bare å sende oss en uh, e-post mm. Prøve å dra i uh, en konkurranse i denne sendingen med, Vi jo har jo en del konkurranser uh, i sendingene våre med jevne vel og rom har fått uh, litt uh, premier fra Geosport Norge ja. Og det var jo litt forskjellig også Vi fikk faktisk en, en god del ting av det så det kommer til å druppe ut på lytterne våre. Har du noen aning om hva du får i premie i Ja, i dag er det en coin. multi-cash coin. Som ligger i premiebunka. Den kunne jeg godt tenke meg å vinne. Ja, den er fin. Men jeg kunne tenke meg at den selv er. Ja. <laughs> Men vi får vel nesten å det til de som hører på. Den er ferdig. Den er ferdig. Det er reale sånn. Jonny, du har jo vært ute på en, hva eh, skjedde du, en eh, refleks-tur, var det sånn? Stemmer det, og det er ikke en hvilken som helst heller. Dette her var faktisk en eh, meg speciell eh, refleks-løype, Det er faktisk min favorit refleks Wow, det er ikke verst. Ja, det er kvaliteten, ser jeg det. Når han har eh, å, kommet opp i en 2000-cache, så en plutselig finner en som sånn sier «Wow, det er jo heitopp når han kommer opp i sånn som det». Det er litt veldig mange som kom der. Eh, vi var jo eh, fem stykker som skulle opp. Det var jo faktisk familien min. Ikke bare det, men vi trapp jo eh, ti stykker på veien cirka, rundt der en plass. Og det, det er ikke hver dag en treffer og ti kæsjerer midt ut i skogen på, ja, når det er mørkt, <laughs> Så det, det var jo ikke gøy at en treffer på, på ganske mange folk der, så det føltes jo nesten som vi var på at de er venn. Ja, ja, gulmala. Ja, så det var det. Ja, så det var det liksom noen i trappen ned på parkeringsplassen, noen trapper på vei opp, og noen i på vei ned. Det var folkevandring ut på... Ja, ja skikkelig utvenken. folkevandring. Og de, de fleste var jo faktisk fra Arnalds område som hadde vært der, så jeg tipper det må ha vært, kanskje etter ventet eller noe som har vært i området. Men var det det at den var kjent for å være så bra at det var så mange som kom der, eller? Ja, det tror jeg også kan ha en god del å si, for den har fått veldig, veldig mye bra kritikk. Han eh, vant også månedskesje inne på GK på Nyhag, da. Så det er jo en stor bagbar det. Eh, og den ble jo faktisk stemt ganske søyt opp, den. I tillegg så har väl vel vært rundt den 38-stokken som har besøkt dem, og 28 av disse har gitt, lagt igjen favorittpoeng, og ikke bare det de, de, de snakker jo bare skryt om denne her hele veien. Nå skal jeg ikke hålla på pinbenken lenger, jeg skal si GC noe måtte Det er GC 7D, 6D J, og det er Jaran R som, ø, som har tatt og lagt ut en cashen der og Jaran er jo veldig godt kjent på å legge ut gode casher Som mor da vet jeg hvordan den kanskje skal ta neste gang jeg sører over. Du er välkommen. Så, så bra. <laughs> Dette her er bare moro altså. Ja, skal, vi høre, skal vi høre på det, Jonny, når du er ute på tur? Det kan vi godt gjøre. Ja. Ja, bra, moro. Snå til. Yes. Da er vi jordet på refleksløypet. Sammen med en gjeng fra Varendal som altså, vi treffer her. Og da er de selvfølgelig en av de siste som har kommet ut. Rett før halloween, i nærmere skreskje nå. Går det bra, venne? Går det bra, mor? Går det bra? Åh, nå tror jeg vi må begynne å se oss litt rundt her, for det kan være litt skummelt rundt her. Hva er det som henger her for nå? Hva er det de har hengt opp for nå? Har de det også? Der er det en omor. Åh. Oh, Åh, oh, oh. var er det skumelt. Er ækte? Ja, Ja, du ble fanget, er det ko? Åh, oh, Jesus. Åh, oh, så ekelt. Der er det koppa her. Så mer av det her henne da. Enda mer for, hvis det er skilt. Er det flere erdekopper her? Oi, oh, her er det noe her! Å, her er det også erdekopper! Oi, du få mor? Hva er det? som har funnet noe ja. oh, oh. Oj oj oj oj oj. Se på deg. Du se på den på der bak der. Oi. Det er umulig se. Se, se, se, se bak der, Julie. Ser den kjempe bak der. Den kjempe. er det flere der en. Oj oj oj der er det også. Oj. Nei, Jeg så den. Nei, nei, dette tror har en bra kasse. Her killer med skjelett jo. Och fille. Så vi ting. Se om det mig bytte täng. Sen när någon bytte något der. om där nå. Han vill bytte med. Jeg jeg har med. Inn i på ham, du det är yes, stora pengar. För det. Jag säkert kommer han och <laughs> bytte. För att ta och bytte och få nämn på han killen. Vad är det? Var är pengarna? Ja, tar det Han har till och med han ser med tand. Oj, ser med tänderna nu där. Det är det. Nej, han har fångat nog där, alltså där var stilen. Oj. Är det vi se vad nån har fångat för nå Julia? Ja. Kom så gå vi upp och ser. Kan vi öppna det? Hej. Eh. Att hålla fast några här med. Ska vi så lägger vi in i nät här tror jag. Ska vi ta nån fånga. Vi måste se vad som ligger inne for nå. Oj. Skal du bare skrive for meg, ja. da gjør du det. Her er nett og greia, vi må ikke sette oss fast i nettet, for da kommer vi og og tar oss. Det ligger godt sammen. Ja, det er det. Det er sånn fast i nettet. Ja, det er det. Hvem som ligger på bunnen der, Julie? Kan du se her der på noe? Er det är Det er ikke en kutte. Jag ska gå ner. Jag har legat där nu sällan länge uppe här. Tuckar där det. Utter det, det. det, det närmaste längst uppe. Ja, det var gøy. Det är ingenting här. Det bara nu. Jag väl på plats. Man går försiktigt här och lyssnar lys vad det Nå må vi gå forsiktig ned igjen. Skal vi gå den Men der er. Men dere! er en karakter fra 1 til 5, der 5 er best. Hva skal vi gi denne? Ja, han no, gjør nok det, ja. Held, helt enig. Ja, det er helt utrolig at de kan lage noe sånt. Men i var ikke så stor det her Tom Exel, så det var ikke så små... <laughs> <laughs> ja. Minus, han hadde noe dårlig i boksen. Ja, han var for full. For mange diskusser. Se, Jule, skjønner dere hånda inn i der? Vi tørte ikke å putte hånda i munnen på. Kommer dere her? det der her nå? Skal vi legge den inn der? Åh, åh, der får resonera la gorilla. Ja, den la gorilla. Amma var skit, men bara kom ner, så vi ser. Han Men her ja, vel. Her har vi det gøy. Over og ut. Ja, Johnny, det hørtes ut som en liten ventur. Erlighet å få deg en kersje, det hørtes ut som. Det var jo helt fantastisk å være der, rett og slett. Det er en opplevelse å gå opp dit, så alle som uh, burde nå valgfarte ned til Kristiansvenn for på få tatt den, altså. Ja, men da, da slår du slag for den. Ja, det gjør vi definitivt. Men du... Uh, men du ja. du, med CO, du. Jeg har snackat med CEO då? Ja, har varit i prat med CEO. Stämmer det? Ja. Fan är ju begynn till bli ett smått känt för och ha väldigt mange god kunder. Wow. Ja. Så det är inte snack om bara en av de så här som har wow-effekt, så dam tänkte att ni dammar ju nästan haft i din intervju med. Han. Ja, så klart. Mm. Så modo, men det blir artigt att höra på det och. Ja, vi kör på. Hej. Hej hej. Eh, vem snackar vi med nu? Jagan. i Kärchevärden. Ja, kan du berätta lite om dig själv? Ja, jag har utdanning inom matematik och data, jobbar för Agdaen säger. Eh, bor på Hornäs. I i Filipstorp man tillägga, men nu börjar bli lite äldre dagliga återbensja, dagliga återbens för man är Och sen kom du bort i Gelkaching? Nei, det Men det att uh, kände folk som det er på mig. Och det, det verkar som en gail måte och komma sig ut och lite omkring nye Går på plasser, ikke hadde og i nya platser. Går och staddr på platser jag aldrig gått eller lax. Och i bangdomen så det har jag med på med turorientering. Och det här är ju en slags form för high tech turorientering. Och uh, du har ju också bynt att lägga ut en del geokassöväl. Du har blivit ganske känd på Sörlandet på grund av detta här. Vad är det egentligen som är moro med att lägga ut kacha? Det är lite fascinerande. Enkelte kanske som jag lagar är ju då en gruppa på fyra personer. Och då är det kort att aktigt att laga dig. Vi är på hytte tur fyra samman och lagar väldigt mycket kort. Ja, vad ska man bruka det heter? Ja, kanske. Jag har kissans. Och vem är det dessa fyra? Det Onu, Oscarbom, LCSD och eh, MB Eva. Ja. Och det är ju verkligt fort att säga för det är lagar ska jag säga si, för några fantastiska kasker. Bland annat så kan jag ju fortälla om GS7D6DG into the Forbidden Forest, som är blivit otroligt populär och väl mottagen nere i Kristiansand. Detta är en reflexlopp och jag vet inte hur vi har varit upp med kasken och och en liten stämningsrapport här uppe och jeg kan jo også nevne noen av tilbakemeldingene som man har fått i notaterne, for eksempel Gordberg har skrevet Denne var suverän, favorittpoeng, hjerte, Lillmeri, utrolig stilig og innovativ, favorittpoeng, tilledslett, takk for multien, Anis, wow, denne må ikke spoiles, men oppleves i virkeligheten, får en finale, har ikke ord, kom dere ut folkens, og se selv. Å for eksempel Sigur Jöstvik, den var jo mer enn bare fantastisk. Helt utrolig, jeg. ja? Nei, nei, nei, veldig aktig, veldig aktig. Ja, ja, ja. Og, og hva får det til føle da når du får sånne tilbakemeldinger egentlig? Nei, det føles jo at det verker, det føles jo at det gir noe. Altså, men lager du restaurant kanskje fordi at med synes det er artig selv, men lager ting som er så artig. Riktig? Og hvis andre også synes det er artig, så er det jo veldig kjempekoselig. Mhm, mhm. Ja, får dette her var jo helt fantastisk å jeg får sig rätt du har kanske sett och lägnas som en kanske som den alltså. Väll, får si nästan då jag har ju en annan kasse som du har lagt och den heter så mycket som Alvheim GC74 NAG. Dessvärre så blev den mugglad och fuktig. Mugglad och det var ju vad gjorde med den för nogligt. Det var rejält det var så Det var massa så där små hus sånt, som man modeller som man laggar. Det var rejält så de tog det med seg med andre ord? Jeg tror de høvde nede var på toppen av skåning. Og jeg fant igjen noen av tingene nede i bakken. Det er jo utrolig trist ja, at noen sånn. kan finne på å gjøre noe sånt, altså. Med en så fantastisk cashe som det er der. Det er helt utrolig. Så det var um, cashe-typen her laget med Michael Arkt, hva skal vi bruke det til? Ah, vi setter ut i skogen! <laughs> ja, ikke sant, ikke sant. Hvor lang tid de brukte det på alle hendene? Over et halvt år, nesten et år, for alle første tingene ble laget til det siste. Riktig, og dere var faktisk fem personer, var det sånn? Ja. Ja. ja, det ser jo litt om at det tar litt tid å lage cashen, i hvert fall den cashen. <laughs> ja, så er det den cashen. Ja. Og den, inntil du får be the lang tid brukte du det på den? Det er en kortere tid, noen få måneder. Bare noen få måneder, ja. Ja, altså, ja det, det gikk jo litt tid mellom hva gang vi kunne jobbe på den. Ja, riktig. Men, men det var ett et bestemt tema. Den alle fargen var lag lage mye forskjellig. Og så ser vi hva det blir. Riktig, riktig. Så, det er helt utrolig altså, og der fikk jeg også faktisk en premie på, jeg vet på hvordan jeg fikk på begge, jo det er ikke det, Månenskap og Kersje. I hvert fall, begge, begge, ja. begge to, ja, riktig, og jeg vet ikke når Alveim, når de fikk den, men i hvert fall inntil det forbi den få, for, hvis den fikk den i oktober 2017. Ja, Alveim ble vel satt ut i vår, nok så tidlig i vår i man jeg hoppser ikke nødt i hver måneder du er. Det men jeg gratulerer så mye da. Det er jo en fantastisk pragt du. Og det sier seg selv, og har jo lagt mye tid bak det. Men når det er gøy, så er det gøy. Ja. Det er jo som ofte sånn det er. Hva er det beste med å være SEO da? Nei, det er to ting. Det ene er kort godt lese gode logger. Men folk skriver at jeg satt pris på det. Og det andre er at jeg lager av ting som jeg synes er interessant. Liksom det interessante er å fortelle en historie. Det forstår jeg veldig, veldig godt. Hvordan er det fremover? Jeg vet du har litt andre cacher hvordan du har lagt ut. Men har du noen store planer for noen cacher fremover? Nei, ingen store. Men tror du det kommer til å komme flere av denne typen? Det er mulig. Det får ikke se. Men forbid den forresten, jeg tviler på at den overlever sommeren. For da ja. vil det være såpass mye unger i området der at den blir... Muggler sannsynlig. Så jeg regner med at den lever så lenge at det er mørkt nok til at det er meningssylt med mm. refleksløypet. Mm. Du... Og da kanskje blir den ny til neste Halloween. Det håper jeg virkelig. Ja, men Karen Skåner er veldig opptatt av Halloween. Aha! Ja, det og, hjelper godt. Og vi møttes uh, fordi vi var interessert i en bokserie som den Intide Forbidden Forest er på. Det där der vi ligger, ja. Helt fantastiskt rett og slett. Du må ha tusen takk for et hyggelig intervju. Så håper jeg å se flere cash'er fra deg i fremtiden. <laughs> det blir det nok. Jeg har noen planer som du går på snog og men det er jo ikke på langt den er så spektakulært. <laughs> Nei, men de har til de også. Vi har jo vært inne og prøvd både med og i Reine Bjørn, og vi elsker de cash'ene der også. Mystery cash'ers, ikke sant? Ja. Mm. Relativt enkle mystery cash'ers, det er vel to stegnes. Har, har du noe uh, giss i noe? Blir Nej det, Nei, ja, det kan... har ikke jeg i håpet. det hadde dessverre <laughs> Men du kan jo søke på dig för alle begynner med ordene stubber fra Snorre. Ja, det har vi det inne i alla fall. Har du noe eh, favorittlogg? Jeg har en logg som egentlig ikke er min, for den var på korneren min, men det er samme gjengen som har laget den, då var en litt skummel heller og inn, kanskje. det var en familj som hadde tatt med sig unger litt, og ungerne syntes tydeligvis det var skummelt. Och i loggen så står det då att med få ett favoritpengen för kachen. Uh, men ungarna har vanligt kachen och gett han minnet. <laughs> <laughs> ja, det kan gå back ja. i <laughs> det här <var> ja. Ja, väldigt bra. <laughs> men du, jag måste snacka om en liten ting här. Du har ju en uh, hund är baksette här. Ja. Winner. Är det Luna eller är det en kachönare? Ja, hon är med på kachen. Hon är inte så ivrig som jag, men hon likar gå på tur. Og de, ja, det är gott pass att låta hunden på tur. Ja, hur ser det? Så så länge man har de spåstigarna och är jätteförnöjd. När man ska in i buschen och leta efter kasser så syns det väl lite ekkelt med alla den längen upp i nosen. Ja, den kan den, den kan jag se. Är inte världens sötaste hund heller. Nej, uh, men den är så sötaste och Ja, väldigt koslig hund. Helt enig. Och i tillegg til det så er det som sagt en cache-hund, så den kan jo logge seg hvis du treffer på Jaren, så ser jeg med hunden, så er det jo bare å ta en, ta en titt på hunden nå. Ja. Og så dipper jeg alle cache som jeg går på der hund med. Så snart er det 500 cache-esjubileum for hund. Gratulerer du, Hune! <laughs> mm. Takk skal du ha! Jo, alt Jaren, takk skal du ha! Fantastisk gøy å være med på Refleksløpet, og det er jo også en... Multikasher. <clears throat> og uh, Irene, du har jo hørt lite i media sist om, om multikasher. Ja, eller jeg følte meg litt på diskussioner om multir. De uh, virker kanskje til å være mindre populære enn vanlige traditionelle og mysterier. Av en eller annen grunn. Uh, Hva synes du om det da? Er du enig? Jeg vet ikke. Men ja, ser jo Kanskje for min del også at, at er det litt for tom vinter, så er det kanskje ikke ja. det første i tek. Mm, mm. Helt ærlig. Kanskje, kanskje litt sånn sett også hvis du er på en ferie så må du kanske stå over noen av de som tar litt lengre tid, for det vil jo rundt og se deg litt også. Mm. Se hva som er å ta. Men på en annen side så gjengen glipper mye, da, for en multi kan jo vise deg utrolig mye spesielt hvis du har en by du kommer til så vil du kikke deg på, det, så finnes det jo muligheter for det også sånn sett. Mm. Så kanske det kommer litt an på hva en liker kjøler der. Det gjør jo det. Og, men jeg tenker også sånn å turist i egen by, holdt det på å si. Jeg har opplevd en del parker i oslo som jeg aldri hadde gått til hadde ikke vært for å få et smilefjes. Og det at det er en muligheter, liksom. Ikke sant? Det er jo det som er fint Garda. om her med geocachinga. Da får man jo komme seg litt rundt der enn ja, er... ikke har vært kunne tenke deg at det var noe. Ja, sant? Så. så det er bare helt topp. Jeg synes vi skal sette en plusse på, på, på multirer. Det er jo rett og slett bare å gå og grei. Jeg elger de veldig godt i hvert fall. Ja, ja. ja jeg, jeg er jo blitt litt mer opptatt kanskje av multir i det siste. Ja, er, um... selv om det ikke finnes så, såpass mange som, som andre, så, så er de, jeg synes det de er grei. Det er jo helt opp til hver sin person hvordan man liker på noe framtidsbruk på en kasker. Ja, det är sant ja, men, men det är som du säger du är ju väldigt glad i reflexkasker. Och oh, ja. det är ju utformad som ulver. Och ja, föreningen äger reflexkasker är fruktligen sjukt. Det är det, det. Det känns ditt. Och då kommer det att gå ut i mörker och lyse sig runt. Ja, det det här när vi tar någon tur och går så utom att det är några reflexer där. Det är faktiskt spännande att gå ut på natten. Ja, det är det. Ja, det, er det aldri helt hatt uh, som møte. Var nå som uh, dette tas opp, så er det jo uh, på den mørkeste tida, vi er i desember akkurat nå, mm. da är det jo ganske mørkt ut, og da. da er det jo jævlig tekta på geocaching, så er det veldig lett å komme seg ut på, uh, på både midt på dagen och midt på, på kvelden, og da hvis du kommer på kvällen så treffer du småtespå litt mørkt også, ja. Mm. Det nede altså er jo, uh, november til februar er jo perfekt for eh, natt-cashing, Det er helt perfekt for natt-cashing. Det er hvor eh, mange i døgnet du faktisk kan eh, frem i lommelikt, da. Mm. Bare en har det rette verktøy som en trenger av med, og ja, litt ekstra lys, og gode sko, og gode klær. Mm. Ja. Tenk å sikre nummer en, så svekker det så ille. Gjerne ta med seg en venn. Hva mm. pleier du å ha med dig, når du tar refleks cash -er? Jeg pleier å ha på meg hodelykt Jeg pleier å ha med en lykt Sånn at Jeg har en liten reserve Oppi veska i tilfelle Jeg skulle gå tom I tillegg til det Så har jeg med meg GPS selvfølgelig ja, Det er lurtig. det er veldig viktig Og så god sko som sagt Og cash i bukser Det er viktig har til, Så kommer hun plutselig opp der Og så er det mikro Så hun må jo ha noe og fikk det ut med, så for, for et godt, godt verktøy der så får en ut den også. og en pen. Jeg på refleks kanskje en gang med mobilykta det gikk ikke bra. Det gjorde ikke det På Det var for dårlig. Mm, for det, vet hvordan, det er jo en, faktisk en stor fordel så løfte um, lykta opp mot, uh, mot øynene mm. sånn at du har den rette siden av øynene dine. Mm. Da ser du egentlig refleksene mye bedre enn hvis du kanskje gå litt lenger ned med det, og det er kanskje ikke så lett å gjøre med mobil. Nei, det kan være noe med det. Men jeg tror lys i en mobil lykt er dårligere enn det er dedikert lykt. Ja, det tror jeg også, faktisk. Sikkert litt forskjell fra app til app, men uh, som generelt så tror jeg det er mye bedre med seg lykt. Ikke minst med tanke på batterikapasitet. Det også. Mm. Og det er også sant, et batteri i lommet er også ganske greit. Også. Ja, det mm. er... tror det... Uh og så kanskje den er, er forbrukere av batterier. Stemmer det, og faktisk moroen begynner jo når den skal preppe, synes jeg det, at den begynner å ting på plass, ska skal ja, få mess sig alle tingene og sånt, og da begynner liksom ja. spenningen. Ja, ja, enig i det. Jeg ser det moroen, det. Bare det å glede seg frem til at den vet at det blir den dagen som ska han ut, og tar den cashen der, det er jo kjempegjett å kunne glede sig også litt. Ja, det er, det er noe med charmen. Absolutt. Dagens premie det er en uh, coin med bilder av en uh, multikashe på. Det ser ut som en veldig fin premie faktisk. Ja, den er fin. Denker den. du nesten har tenkt å ha selv, men uh, ok, vi får la den gå denne gangen da. Så gi det til de som uh, ønsker å være med. Vi, vi har ju gjort det ganske enkelt Vi har satt upp en Facebook-side som er Geopod Norge Vi du søker etter den og går in på den så vil du finne et innlegg på det står konkurranse Alt du trenger å gjøre, gå in på det innlegget der og skriver ja Så er du med i trekningen om den nydelige Geocoinen I tillegg så må du gjerne bare ta kontakt med vennene dine og, og fortelle om konkurransen var Det setter vi veldig stor pris på flest mulig. Trykker du i liker Likor på Facebook-siden vår så kan du bli opptatert på når vi kommer ut med nye konkurrens og nye andre innlegg som vi kommer, kommer ut med. Så det er bare å søke opp Geopad Norge på Facebook så vil du finne oss. Stemmer det, så får dere ha lykke til. Ja, lykke til alle sammen. Irene, hva har du gjort i det siste? Jeg prøvde å oppdatere meg litt på litt adventscasher rundt forbi. Men det var hele en dag jeg hadde litt flaks. Jeg hadde litt ledig tid og satt og sjekket mail, og da dukket det plutselig opp en ny cashe, veldig i nærheten. Det skader ikke. Det skader ikke. Jeg satt nokre minutter og vurderte om jeg... Skulle prøve meg på å bli man til å finne den. Hadde du tid til det? Ja, jeg hadde faktisk, faktisk tid til det. Og det gikk jo egentlig ganske bra. Det var full klapp med First to Find. Glimmer det, gratulerer. Takk, takk. Hvor var dette her, henne? Det var i Grorudal. Ikke så veldig langt unna dere jobber. Så det var liksom like før skulle på jobb. Åh. Oh. Det var godt det at vi ikke var midt under arbeidet. <laughs> like etter jeg hadde kommet på jobb. Vi ja, hadde var... gjort de tristeste pengene inn da. Ja, det er, det er litt trist det. Men, nei, nå, nå klaffet det veldig, veldig bra. Det gjorde det. Ja, det er godt det. Sånn er det noen ganger klaffer det, og noen ganger det ikke. Det det. Sånn Men sånn moro er det. Ja, det er det. Det er veldig moro. Og, eh, Är det traktene runt Oslo och Akershus så ska du ha mega flax för att klara en first to find. Det snackar om minuter till publicering. Det kan jag gå och tänka mig, ja, säkert en. Så, som regel är kärsharna ganska varma när du får ja. first to find. Ja. Jag eh, tog faktiskt med mig upptaken eh, eh, på turen. Och du gjorde det, ja? En first to find? Mhm. Detta vi höra på. Ja, ska man göra det. Ja, det må vi. Da hører på den. Nå kom det inn et varsel på mobilen. Det var et utlegg. Um, en time da jeg på jobb, og jeg hadde egentlig et par ærehender. Men, and the first you find, er jo ikke forakte, så ærehendene løper ikke av gårde. Og det gir Føssefaden her, i området. Vi snakker om Osloområdet, Grorud. Jeg har ikke fått lest så fryktelig mye på Cashen enda, men det er CO sitt første utlegg. Så dette blir spennende. Det er jo turnus, turnus livets gleder, og faktisk være litt på tider der andre kanskje er på jobb. Så får vi se står jag väntar på grönt lys här. Där kom det. Tror ju andra skulle komma nog. Det är lite hastigt. så är köreförhållandena lite lite grann dåliga idag. Så man får ta det försiktigt. Lite grann om det då, men det är ehm jag lite utläckt ekonomiskt upp genom kanske historiken min når det gjelder bil, bomringer, kilometer, flytter fort. Men alt for crashing er det ikke så. Nå nærmer vi oss her. 400 meter igjen. Mistenker alle bilene jeg ser, alle personene jeg ser nå, å være ute samme ære som meg. Kjenner at den lille adrenalinfølelsen... Jeg føler så fine følelsen dukker opp. Men skal vi se da. Det er, det er jo det som gjør det litt moro da. Antefred og ingen fare det. der jeg satt. Også. Ny kersje relativt nærme der jeg var. Det er mange biler her. Det Jeg ingen folk da, bilen som var foran meg. Kjøper det videre. 114. 35 meter, altså hva tror jeg hintet var? Ikke lov å stå her, eller? Så er mobilen i for at jeg nærmer meg. Da sitter på kompassen. Der. det spor. Nu har vi en kasse. Vad fint. Vi får se. var det gulligt. Sånn det grann sånn. det täckning här. Snuder så. Vi får se. Det är fint och piggile. Så kommer det, det var en fin lilla bisån. Skru reg opp, korken er av, loggen oppenbarer seg, den satt hardt. Satt okay, det veldig hardt. Oi, slipper du bak meg. Yes! Blank logg, tatt. Det var jo utrolig artig da, en uh, first to find, på en uh, dag der jeg egentlig bare hadde tenkt å snart på jobb. Det kom en uh, medcasher uh, like bak meg, jeg hadde akkurat uh, skrevet navnet mitt, så han uh, tok en uh, ko first to find på den her da. Nei du, det var moro. Det var utrolig bra gjort av deg Irene. Ja, det var i hvert fall veldig flaks. Det var det. Men flaks går han jo ha, da, Johnny. Det er alltid viktig. Det er veldig viktig. Spesielt når han er borte i Oslo området. Ja, ja det er jeg raske på i labben her. Ja, for når det er ikke sånn sant, så tror jeg ikke det er fullt så ille som i Oslo. Det er ikke så mange som er på FTF-18 selvfølgelig. Det noen, men noen ganger kan det ta noen minutter, og noen ganger kan det ta timer. Ja, ja det det och fortsätta en kache ute som uh, jag själv har lagt ut som uh, ligger nog i 3-4 månader. Så det jo då. Den är inte <laughs> Men uh, men det er litt, litt mer ut på vidderna här, det inte det? Jo, den är på vidderna. Du själv Janne har ju varit på uh, en uh, första fannjakt du? Ja, jag klarar koll med undan det. Det är ju också spännande. Ja. ja. Så jeg har jag uh, på ett uh, litet café rent så vi har varit en eller längd som har varit att ta uh, efterf sammen. Og som sagt tidligere, så finnes det mange eventer, og et kafé-event er jo artig det. Spesielt når det kanskje er litt kaldt også, å komme seg inn på en kafé og sidde der, og hygge pratt litt, og, ja, og bytte litt uh, traulbøks. Mm. Så, så det var veldig koselig. Midt, midt i alle julestrida, så, så var vi på event. På slutten av eventet, så var det FTF på gang, og da var vi jo en gjeng som gikk henover. Det var ikke så alt for mange som var på på eventet, men eh, nå får vi si det rett ut. Det var vel en 70-80 av hele eventet som var min familie. Så eh, min familie, det var jo både onkel og petter og søster og mor og far som var der. Så vi var totalt åtte stykker i farfamilien, så var det vel en eh, fem-seks stykker over Det er ganske greit det, og så treffer en gjeng in på, på en kafé, synes jeg. Veldig koselig Og etter det så var det jo ut når det begynte å plinge Det er jo veldig gøy å høre Når eh, mobilen begynner å plinge rundt forbi oh, ja Det er det Der vet, han, vet han at han er nå på gang Og der lasker han ut Og så, og så er det Ja, ikke sant Og denne var jo 1,5 kilometer Cirka rundt der en plass unna, Så det var ikke så veldig langt Egentlig så kunne han jo alabba henne Men når det er etter så, ja, så er det veldig lett Og så hopper han opp en bil Og så altså å kjøre hen hvis det er mulig å gjøre det. Lett funnet. Oh, Mikro. Så det er jo han godeste dubbi-dub nå som har uh, hatt både eventet og utlegg. Mm -hmm. En veldig hyggelig bysjåfør som driver og Helt håper at vi får for, for, for litt liv i Kristiansand. Mm -hmm. Er det mye eventer runt i uh, Oslo også? Ja, nå i disse adventstidene så er det en del, uh eventer, det er det. Det er eh, både i forbindelse med adventscashing, og så er det en del eventer i forbindelse med siste dag i 2017 og første dag i 2018, for da er det jo mulig å sanke suvenirer. Ja, det er jo sant. Da mm. blir det opprettet en del eventer. Spennende. Ja, det er mulig det. Treffe, ja. treffe på medcashere. Jag kan ikke si att enn at vi har det faktisk ganske greit, det. Det er det. Caching er rett og gøy. Ja, det er det. Og så når vi begge klarer å sanke først du find. det er uh, gratulerer. Det er det, ja, gratulerer. Mm -hmm. Jo, takk det samme. <laughs> det var sendingen for i dag, men vi er tilbake en snart igen. Så uh, til neste gang så er det bare en ting å si. Happy Caching!